А, да откриеш. Да няма да откриваме нищо, ще си говорим за диети. Да. И как да не сме дебели. Да, това е темата, една от темите на днешното предаване. Всъщност решихме да говорим за... поне аз да кажа това, което съм правил от опит. И трябва да говоря по-бавно, защото да говоря много бързо, а не ме забавиш. Не, трябва да говориш възможно най-бързо. Да, а, добре, не знам, няма, не знам колко време имаме. А, като цяло, исках да кажа някои думи за високо мъзнение на и после за периодичното гладуване, защото видях, че това предизвика доста полемики и хората ме питат, ма как се прави, а какво трябва да ям. Нали? Аз това трябва да направя. Това е ленър, че не съм диетолог, някак нали? съм фитнес и структура, но... съготествам на себе си, върху себе си имам 3 см. 3 които и бремени жени нямат, нали. Та, че това е от опит грешка, съм стигал до тези изводи. Ама, както каза учил, какво трябва да правим, за да не сме дебели? То основното е нали, да не се ядем много и да не се пие. Защото това е много трудно. Затова има някакви варианти, които позволяват до някъде да се правят те неща в някакъв по да детал но Сега ще разкажа за високо мъзнино, ниско режим. What? Защото това е много полярно. Това мотивира да отслабваш след като ме дебелееш? Еми, как ти кажа, да, аз, при мен беше много интересно, защото аз нямам проблем да съм дебел, въп, нали, освен, че не изглеждам добре, а не ми по особено. А, обаче съм стигал до 115 кила и преди години ходих на някакво рутинен такъв лекарски преглед и там се събличам, жената ме мери сърдечния ритъм там, сърцето с електрокардиограма и се оказа, че има някакво разширение. И изведнъж се оказах там на 30 няколко години с хапчета, диронорм или диронорм, нещо такова за кръвно, Снеки диети и въобще не се почувствах много добре от тази работа И тогава реших да взема някакви мерки. Всъщност, чисто здравословно го направих. Ай, предполагам, че ако не бях, права щеях да стана 140 кг. Но това не беше толкова лошо, защото имах визии за себе си, да ходя с карирани ризи и е лечеството, пак е много яко. Ако бях станал толкова дебел, нали? Аз имам визия да ходя с ризи, но не мога от толкова. Е, ти не си бил толкова. На, на последната сватба си скъсах ризата. Да. От кило. Добре, кажи, какво работи за теб, или е Еми, за мен е основно това, това, което работи са две неща, които съм тествал. Едното е наистина ВМНВД, високо мазнино диета, значи диета. Преди много години покрива един форум на Spider Sport, там и Милко Георгиев, който поне така си мисля, че той го популяризира много в България. Реално ну, успях да видя какво е това нещо. Тествах го и мога да кажа, че 3 години съм бил на този режим, имах много добри показатели и резултати. И сега ще разкажа горе-долу какво представлява това нещо. Е, идеята при високо мазнини че ядеш повече естествени мазнини и ядеш много малко валихидрати. И по този начин тялото отива в едно, в едно особено състояние, в което, ядейки не толкова валихидратни храни, тялото отделя по-малко инсулин, съответно не дигаш много кръвна захар, тялото почва да освоява мазнината от масните тепа и да, да я гори, нали, реално. То това е парадоксът, че ти ядеш мазно и гориш мазно. И всъщност най-готиното на МВДто е, че не трябва да гладуваш. Не. Ти можеш да ядеш, да приемаш ти нормален прием на калории, по трябва да видиш колко валихидрати ядеш. Сега ограниченията са, че ядеш главно месо, риба, зеленчуци и всичко, което али, реално расте над земята. А не ядеш пиено картофи, рис, хляб, нишестета и разни валихидратни храни, нали, камоли, захар. Общо взето за това съм го правил 3 години и половина и е работило много добре за мен. Като най хубавото пак казваме, нали. трябва толкова дори да мериш калории, защото тялото нали, не е кофа с вода. Не е, не е да наледеш вътре 2 литра и 300 мл. и да излезеш 1 литра и половина и да видиш каква е разликата. Там има биохимия, има процеси, които такът. И човек трябва да е наясно ясно горе-долу това. Това е едното, което гордо долу работеше за мен. Сега това, което не беше хубаво, че да, даже Мишо ме, ме базика, че съм станал много жълт. След 3 години ставах много жълт. Наистина, но не бях ял риска, картоф и хляб. И в един момент реших да спърна, защото, се спръдам, защото се притеснявах. Също време трябва много да внимаваш и да приемаш всякакви фибри, лерини, масла и други, защото те мъзени се пак могат да те затлачат някъде. И в един момент се отказах от това режим. А и все пак номисите пици са доглед, баси, не мога да изложа. Аз си имах подобна диета. Сега ли? Не, преди, преди 5 години. Успях аз да на 26 кг. 26 кг, да. Увай, ти колко да. си бил най-много? 92 аз си мечтава да стана 92 даме. Аз съм метър съм да, и си. Два е 6 кило, вау, вау. Е... Е... Много е. Как успя да ги свалиш? Ай, тогава си взех първия лонгворд и го карах дори на минус 10 градуса, което да. беше сухо. А, ти тогава беше е... ба... изчупил ръка или не? Ай, е, ръка ще чупих в един момент. Крак бях чупил. А, обаче... Нещо, което... Може би при към, към следващата ти диета беше наистина сравнително доста гладувах. Видях да. само на обятие рано след като се прибера вкъщи, не пиех. Е, да, това е, е основното. Е... Е страшно много спортувах динамично. Толон борда си е кардио с елементи на високоинтензивна интервална тренировка, защото клякаш ставаш, нали, не, да. тичаш 40 км в равно да, темпо. Да, силва, нали. На Най-просто казвам, нали, засилваш, mm. събва, после малко починеш, на се засилваш mm. с лоба. Да, караш ли вече или, още или? Не, дори нямам лонгборд в момента. Също си имам, но е, някак... Да, спомнеш Ня... ти, че сестра ми се беше дребила и тази да беше питала, то тогава, тук ти караш и още 5 души май България, това нещо. Ами, не беше много популярно. Доста души караха, но не си ги носиха под ръка по лиците, и наистина ги караха, докато сега много хора имат, но... Все по-малко ги карат според да. мене. Сега само снимка в instagram с и това е. <laughs> да, ти каза следващата тема за годуването, че това е един от начините. И то това е колкото и да е спорно, нали, защото много хора казват, че тия, не, не трябва да гледаме само това колко ядем като калории. Много хора казват, че всичко е нали, едеш 1500 калории. Не качваш килоед, 1000 калории, харчиш две, имаш минус 500 и ни сваляш. Обаче не е толкова просто, очевидно. Но от друга пак те, които са защитници на проста сметка, казват, че в конфлагерите не е имало дебели хора. Колкото и да звучи не гротеско, там има хора с всякакъв метаболизъм. И вид хора, и тип, ли, кажем, костна структура, са били слаби. Очевидно гладът помага. Ти каза следващата тема, да, това е интермитент фастинга, или на български периодично гладуване. Нещо, което се страви дори за риби. Трябва да ти кажа, че е много ме кефи от това, което съм правил до сега, защото това го правил от една година и горе-долу подържа между 90 и 100 килограма, което пак не е толкова идеално, а не е 115 кг. представлява това нещо, след елементарно е, има много версии, но най-елементарната версия е, просто не закусваш, а в 12 часа ядеш, след това не ядеш вечерта, до вечерта, вечерта ядеш пак до 8 часа и така реално ядеш между 12 и 8. И след това от 8 вечерта от другия ден на 12 часа не ядеш и това е, се получава, че тялото 16 часа е нали, в режим на пост, т.е. 16 часа глад и ядеш в 8 часа. Да те прекъсна, но между 12 и 8 само два пъти ядеш. Е идеалният варианти е да ядеш да, да само два пъти, ако имаш някакъв остър глад, вече пием някакъв подзелен чук, нали, не пием да се тъпчеш на стоп но... Не, не караш някакъв снак с такъв. Да Не, но има и, вари... има и вариант, това е единия вариант на, ли, не, на фастинга, другия вариант е пивано, ядеш закуска обяд и вечера. След това на, ц... на другия ден целия не ядеш цял ден, нощ и часа и после пак ядеш на нали, сутрин, обед и вечер. Аз даже това замислих човек се страни и каза самия break fast, е нали, да щупиш да, да, да, да после бати, даже никога не се бях замислил за това нещо, но в кака сметка така. И то, човек, аз това не го знаех и наскоро даже го разбрах, човек докато спи се произвежда от мозъка човешки хормон на растежа, който е много голям двигател в това, не е човек да, да има енергия, да е, да е фокусиран и да отслабва реално, да гори мазнини. И, и ние сме учени от малки, както и бамиката на Хована Виота едно време, на сел, ме е тъпкала на стопане. Сутрин какво беше? Сутрин ядеш закуската твоята и на твоя враг, вечер не знам си какво и вечерята си я даваш на врага. И това се оказва пълна глупост. Това. И, или пим да ядеш 6 пъти на ден. Аз му го правя. Това нещо между другото, когато бях на МВД, това, което най-много ме турмозаше, в експериментите таблици първоначално си, си записвах какво ям, всичко се разбиваше на протеини, валихидрати и мазнини и в един момент се чуе за какво го правиш. Не, не го правя заради себе си или заради това няма никакъв смисъл. Да при... Включване от, в ефира. Не, не, няма не, проблеми. Продължаваме с предаването. Още не сме отворили линията за... за, <съква> <съква> за <слушатели. съква> uh, да, да, то сигурно може и на живо да излъчим, да се включват гости. Не знам дали моста е с тази техника, но... И ще обгредаме Што техниката те ще може. Какво ще да кажа? Да, и реално се оказва, че човекът стане сутрин и направи хубава закуска и дърпа тази ръчна спирачка на целия процес. А пионът, аз самия нуж... нямам ням нужда за да закуска. Сега не съм закусал, пия кафе, ами окей, не, не усещам глад. Аз самия ял вчера на обяд. Ти пионът имаш и нужда за да закуска всеки ден. Ами аз рядко закусвам, защото нямам време най-често. Нали, в най-лошия най случай ям баница. <laughs> И ям баница, защото ми е вкусно, не сред друго. <laughs> И както аз ям пица? Да? Yeah. А, пица ям вечер. <laughs> Пак. А... Баницата не е толкова лошо нещо, така крайна сметка, въпреки че нали, да. мазно свалях хидрати, това нали, уж не е много добра комбинация. А, всъщност... И имаме една приятелка с диабет тип 1. Тя отначало нали, тя не беше сигурна, ко... кое става, кое не става. Mm, и... Какво е пробвала? Не, имам предвид като храна, нали, защото там е... Два пъти повече че проба и е грешка, докато разбереш за какво става въпрос. Mm -hmm. Докато разбереш по-скоро какво ти действа и какво не ти действа. И в един момент се оказа, че пицата е, може би, най... Най-страшното за диабетиците е. Mm. Защото заради тестото и възнилчите? И заради възни тестото и също време, като го комбинираш с, с някакви такива противоположни, на... mm. като действия храни, става някакъв хормонален мишмаш, който да пододява. Mm. Е, да. да това е... Но това, което кажеш, нали, за ръчната спирачка, не знам къде го бях чул, когато Нали, беше това голямото отслабване преди 5 години. 2-6, кила, 26 кила, да а, Бях чул някъде, че дори малко сладко да хапнеш и, и, и ти спира нали, метаболизма и, и самото отслабване и самото горене. Mm -hmm. Да, имаш имаш такова. И тогава много се бях наплашил нали, бях 92 да кила то цялата работа стана фанакс, на баща ще отслабне, защото... И аз се чувствах mm -hmm. добре, изглеждах добре, ама... Ама не беше добре цялата работа. Давай 26 кг. И, И тогава единствено за тези 6 месеца, за които ги свалихте, 26 кг, беше... Яденето на баковички, като донесат колегите да. от инцидентно. Турция. Да. Е, не Cheating. беше толкова инцидентно, но по един път на месец изяждат по две шепи малки да. но. Нямам още ви се това. Окей, okay. самия Джаред Лето, като го питат, защото той наистина човек е веган от 20 години, като го питат къв и той казва, че бил чиган, което значи читинг веган. И те като го питат, нали, защо Той казва, защото пивам като съм в Париж и нали, някакви някакви сладки в които евентуално мога да има следа от масло, нали? Да, това е окей, okay. но иначе си прав. Когато си на МВД примерно 30 дена като си на режим, в който приемаш много мазнини и по-малко Тялото уж минава нали, в такъв режим на кетоза. Аз сега няма да влизам в детайли. И нали, пак, ние не сме некари. Споделяме си нашите впечатления. Някой да не тръгне да ми ще даме да, някакви да ни съвети. Не, това просто е, е, е наш опит. И, тога, и това дори съм изпитал човек върху себе си. Дъхът да и става наистина нацетонови. Почти да мириш странно. Обаче тогава се предполага, че мозъкът работи много по-добре и гори много по-добре. Но в момента, в който хапнеш нещо сладко, може да, да чупиш то процес. И после ти трябва е 2-3 дни пак да влезеш обратно. Аз А да. затова не, ми харесва по на нали, никакво гладуването, защото... Мога да имам всичко. Нали. Аз обичам да ям сладко и съм свиня по, по душа. Нали. И ако съм и съм малък на такъв на храна, това ми е на мен проблема. Не знам при теб от какво си качил. А, ти, ама, че съм от... Аз съм вегетарианец. но Е така, от банички, от пици. Мъчета, ти когато качи ти, екио, беше ли вегетарианец? Да. Аз съм след това. В... Не, аз съм вегетарианец от четвърти клас. А, а маче... гъс, ти си е автентичен, брат. Да, да. Да, да. Да, it was cool, да абсолютно. Да, да, да. Yeah, yeah. Което нали, ага. казваме, че ядеш пръжни картофи, пица, прокопсиш много. Да. После това е много хубаво ще го защото една голяма част от. Е, в момента така съм останал това впечатлене, че за много хора нали, в България вегетарианството, нали, просто, е, просто е да не ядеш месо, а, и, а, и не обръщаш толкова внимание на това, което ядат. А както ти го казваш, нали, има, има, има значение. Пимам, дали Ще ядеш в мазнини от авокадо, или там протени от Боп, или там от е, беше другото, то скъпия боп, беше не чията, ми. Кинолата uh, kin ли беше? Скъпия боб. нето същата работа се кача и Боба, но е така. Ема и... е, да. той кинолата вече много евцина. Видях. <съпи> стана <съпи> много <съпи> модерна. Да, еми така. Що е, го Ще стана 15 лева. <съпи> <съпи> <съпи> Какво да кажа друго за. Да, това е новите аз искам да пробваме, почвам. Да, още мога да намеря време и най-вече да се мобилизирам. Примерно няколко месеца да. И да, цяло да, да, да съм навесено навегна режим. Защото човек гледам и така, е този джар лето. Даже преди няколко дено му гледах и беше да знам, че правим това предаване. А, той, понеже има... Нали, имаше някаква серия от актьори, които качват и свалят много. Там Робърт Де Ниро, е, как беше то Питча Батман, ето е, играше американски психар Кричен Бел за механик. И той там сваля, почти става, изчезва нали, или там Матио Махонахи, нали, Джаред Лето в Давас Бас клуб. А пък то Джаред Лето играе в един филм за убийца на Джон Лена и там качва 32 кила. И той казва, че ги е качил там за 6 месеца, подагра глупостини, валиден стол, не спял много зле, нали, излежда, но... Като го после как ги сваря му гледах точно какво е ден, нали, някак го прави и той, така ме запали... Под... Бих, бих пробвал режим, на нали, них изцяло, без животински мазнини, обаче им чу, че трябва да съм много подготвя, защото като че и него, нали, то не е толкова лесно. Трябва да знаеш наистина какво да деш и, и най-вече някакви витамини да се приемат, които ако не мога да ги набавиш от месо и други... Защото тук си ветеринарен с гордости са сапил не ядеш риба или не? Не, не. Е, нащти не, ама... не си ли веган? Ама или даш кашкавал ама... и такива? и яйца. Даже яйца много не обичам да ям. Е, ще ама... си да ама... на ръба на, вег... на веганството, но не си. Знаеш, да, ама... чак. Примерно за вкъщи не си взимам яйца и сирене. Може и само с квартиранта им вече го подяждам, като има. Но лично, нали, сам не си купувам. Сега стана от Амиралата в ведостния за този ден, два пъти М -м. Умлет. Читам, доста тръгнах да, да ям яйца и е, още е, да. не да ми харесва. Ами да, ти това важно е. Но, вкус... но, как ти кажеш, нали? Трябва да си подготвен, не ми остава време да се подготвям, но, mm. но... Но пък ако намериш воля, mm. не отнема чак толкова време. Да. А, пе, имам, може, ли, в мисъл, може ли в Крумов град, да кажем, да, да, да, да, човек да бъде вегетарианец? В там, моля, да си намериш авокадо или някакви там по-затихи неща. Абе авокадо, ако си поръчаш. В един момент се появяваше там в Бот и Зеленчука, ама като заредат пета вокалта, дали считават заядана, не е ясно. Ама и вокалто ти знаеш, ти си купуваш няколко и трябва да дозреят. Така че отиеме до кърджели или си взимам от София. Да, големи е И така, но може с... Дори не са не е задължително, но може с такива. Тр традиционни български mm. храни да, да избуташ. Въпреки че нали, гледаш разни фенси рецепти и се свикваш, нали, а авокалто изведнъж ще става вкусно, както не беше вкусно. Mm. Е, да, да. Ами трябва със... също става вкусно. <laughs> да. Дисклеймър, само от червената кино. А никога не да стане вкусно. Аз не знам е, какво е, съм яла, когато трябва да имам проверка. Аз да съм яла бяла кино. Може би да. И, и я наливат по заведението. А, така, тя. Хепи бяла ли? Бяла, разбира се. А, така. Кумод, ги. No. Да. <laughs> Това е интересно. Ти, като свалите кива 26, после колко спя да задържиш от, от, от, от тях или. А, иначе аз... От 92-а станах, сен се. После си изчупих кръка, свали хвощи а, Аз, когато те, се познах с тебе, май беше в тази фаза точно с кръка. ще hey. як ти продаваме ново пове, Nintendo ви А, да. <laughs> Штеш, uh, правя, ти uh, да. Щеш да продаваме с Nintendoто да играе вкъща, защото някакво друго да правя. Да, но... Това не стана май за телевизора или какво беше. Нещо не, аз нямаш... не мах телевизора. Да. Не стана за монитор, аз те бях питал има ли VGA. Ама ти... Скарт само е само на Скарт. Да, ама ти виждаш само пари. Да, бях <laughs> за слепен. <laughs> <за, и за laughs> Да. И докато бях с гипс и после след <laughs> операцията. Нали, два месеца, също аз доста обикалях с патериците, като не видял, но mm -hmm. тогава свалих още 4 кг mm -hmm. и станах 66, което на метър 75 беше. Базива рибило uh, да брат Пит Това да. е се едно формата на брат Пит в Буанку uh, певати. Да, и после държах съм 70 на поне 2-3 години. Браво, ай, гъти. Обаче. Кеми почнах, след това и да тичам повече, mm -hmm. но, но пък нещо много нерви там, раута, и Пак се отворих на ядене mm -hmm. и на пияне. и, на пиене, <laughs> и то, то не стига, нали, даже е, е примерно миналата година, докато бях на горбети, бях стигнал, примерно до 40 км бягане на седмица и там по 100 км с колелото, което е... Да, това е доста добре, Направо си някаква форма. По 10 часа активност на, на, на, на седмица, което Хората по 10 часа не ходят. Нали? Да, абсолютно. Аз. Нали, сега излезе статистика, че в България само 9% спортуват? <laughs> така е да, нич... и от цялата система аз продължах да качвам, което беше на нали, някакво. Е, това е фрустрирано. Чакай, какъв смисъл? Това е супер странно, Еми, защото. От ядене и пиене. Да ядене не и... пиене. Петък 10 бири. Беше си задължително. Ей да, а, да. Ей да, то са едно-две бири на ден. Да. През седмицата дори не пиех, нали, защото а. там работата. Беше с Дръгър на входа, а, да, както и сегашата емиралата е. И ай една бира на пресенците, а не. Да, да. Трябва да има някакъв повод. И, не, не ли, в един момент беше трудно намирането на поводи, после намерихме на е поводи, е така труп се една бира, някакво като, като един бомбон, Сп, ами да. спира всичко. Абсолютно е така, да. да. Аз ти ти вече каза, бири това, което също мога да кажа от... Всъщност това, което не ли тогава ме стресна, както ето виж, довиди го стряска нещо, нали? Мене, това проблем е проблеми сърцето и че някаква деформация, някаква в начална форма, която, не, не, не беше, да, тя не е обратима, нали? но можеше да стане по-зле. И пийно тогава, тогава беше преди 4 години за първи път, когато не е пих стал И даже заревих някакви други хори, те го правиха това. А, тази година не пих, почти 200 и няколко дена и даже си бях замислил дали като дел да не мине цяло на нали, ниво да, да, да спра да, да пия да стана ти тот Обаче е батич, време в България, то в смисъл това, не знам, някакво ми струва супер странно. Отивам на, на тъст, той има казан в Ирак в смисъл някакси, знам, това трябва малко да тръгнеш против себе си. Но пийно може да стигне и нали, до 50 на 50. И миналите години грешката ми пие, не пия 100 дни и после се убивам. На началото не се захравям леко и накрая се смазам и то все едно, нищо, да си 5 дни, нищо, и после 10 бири петък. Тази година гледах се пазал от много бири, О, обаче пак алкохол, в смисъл, това си мислех и, да, ето сега гледах, това брат пие, нали, имаше проблеми там с жена му и тя го изгони. И брат всички, той направи супер голямо ославане, имаше някаква статия в Джеки за... за него, май така беше това списанието. И той каза, че от 8 месеца само газирана вода и кранбери, какво е това, боровинки сок и човека стана 80 кило. То просто като не пиеш, няма дори нужда толкова да спортуваш, освен да го правиш за кеф, Тялото си сваля и си слизаш някакво нормален размер. Обаче, а... чо... а... чо, на човек <плес> му чуди? това му очуди и това искам да го чуват и, слушат и слушателите. Брат Пит в това интервю, казва, че откакто е бил студент, не е имал ден без който да не пуши джойнт и да не пие. И им това, как е възможно тогава той да е в такава форма за, за бланкуп? Това не го вярвам. няма как и да, да, да пиеш и да, да, да, да, да си в такава форма толкова време. Ема, има и предвид, че неговата ралта е да, да, да изглежда да, добре. Е. Да, явно е възможно. Тик, той най-вероятно най тренира по 3 часа на ден. И... Да, после явно може и да пие два часа и да не му се отразяват. Да, да. Не, аз имам познати, които нали, си пият и си пушат джойнт, но намират начин да тренират по 2 часа на ден. Ралтата им е някаква така ред mm -hmm. също раздвижена. И mm -hmm. наистина не вярваш хората с почки. Да, пук бири. Да, е това, е това ми е направо. По-скоро <сък> пукът концентрат, нали? По-хитри са. А, но... а. пук са здра. Да. да. Да кажем, защото дали тогава за концентрата, да знаете, поне и му очил казва, нали, да забирате. Аз много обичам всякакъв алкохол, нали, без може би водка. Обаче в един грам пионно концентрат има, нали казвам, не знам, много калории. 100, не знам, 100 и нещо. Мога да се повече. Обаче има 0 грама протеин, 0 грама варигидрати и 0 грама мазини. И т.е. На, на теория, ако само пиеш концентрат и пино без да ядеш, ти не би трябвало да качваш. Няма и да сваряш. Но ако пиеш бира, там вече е друго. Да не говорим, че бирата има естрогени и замъжете, това води до гинекомасти или така наречените мейнбубс. Който пука много бира, морасте и корема, и то доказано, не, че е толкова пряко свързано ли с самата бира, но газировката прецаква нещо гладката мускулатура и наистина ти отпуска корема. Но човек аз, за мен също е било за като видени хора на плажа батко с плочки и пият били направо им завиждам човек. Но има и такива, аз съм виждал. Има хора, които ням, няма проблем с това. Е, и, и, имат стимул да, да тренират толкова много. Аз сега двама колеги, които след 12 часа в работен ден отиват в фитнес и блъскат по един час. Аз след 12 часа <laughs> мога да тя само бира. <laughs> Но, да, гляти. Гъде... това с фитнеса не, не мога да... Силно е хубаво, мамо. Старам покрай... Те МВД историци бях бил от Милко на неди, трениране със собствено тегло. И там нехти плудовки, мудовки. А, сигурно се ходи на фитнес, де. да. Да, но те бокс боскът е. Може би това е по-интересно. заради mm -hmm. това ми харесва и бягането, защото някакво движение. Ай, не, mm -hmm. само железата напред-назад. Не, да. То да, бягането на пътечка малко пред телевизора, е, да, ти. Ето, то пък също интересно. <кък> а, аз не вярвах. Не изкарах една зима в Малеяви. Беше супер. Гледаш да. там. Е, да, той е, иначе трябваше. А, трябва да, Слушаш подкаст или двете тики. Ставаш молтита скин на поля. Гледаш документален филм с написи и слушаш подкаст. Това е дефено. А Но едно време и аз бях. Но ти снеги даже се убивах с някакви нелони. Това сега учим като страшна просто нали, ама не знам какво съм го правя тогава. Това не работи, това трябва да кажем за широката публика, че са. май работи. Не знам, потиша там като животно, мога да се обезводни жестоко, не знам. Мога и да работи всъщност. Само за бедни, <към> а бе, какво искаш. Е, да, тичането от към спорт не е, точно не мога да го правиш малко пари, нали, ако не си купиш най-глотените маратонки. Но трябва да го правиш много правилно, защото мога да си навлечеш сума проблеми, ако нито ни, ни си изагрява или тичаш неправилно, приемно. Нали, а, бе, реално супер скъпо е да тичаш, заеби тара. А, значи това е като къмпинга, нали. Уши на палатка, ама по 60 евро на ден. Да, бе, да, нещо такова нали, приемно. Вземеш, а ще си вземеш за 10 кец, ама за е трудно да си вземеш. Но да кажем, фауси на mm. намалението. И те наистина да заминават за 50 км. След това. За 500 км, верно ли? Да, покъсат се и. Не съм виждал само на снимки, ръл. Не, смачва им с подметката. Е... Е, Ти е, ако е, бягаш по 40 км на седмица, значи да, и за 2-3 месеца ги метра. За 3 месеца с токинта. А, е, не е така. Аз ги мъча до към 700, mm. 000, до 1000. Ама, те се виждат как се разпадат, и се смачкват и просто ги усещаш, че не стават. Mm. Ако вземеш нали, зем, нещо там, друго да. който и е да е друг аксесоар. Mm. Аре, примерно, тениските и шортите. Аз не ги късам. Има някакви хора, дето ги yeah. късат, нали? Аз сигурно още първата тениска, uh -huh. с която ти, че може да ми се ръкава. Да, аз съм гледал там истории за кърви, за хорци Хората си ги гледат. да, я Една приятелка каза, вампирска карма. Да, вампирска карма. Та е по-скъпа от, от другата, сигурно Да, Да, вземеш, нали, някакво часовниче, такова да си вземеш, да го, да си тракваш. Дори си вземеш някакво за 300 кинта, пак ти ще стичаш, Триста пъти с него за 5 години. примерно дори, да не yeah. си някакъв ново такова. И пак, още един лев на тренировка. Още един лев, да, гад то си стана по-добре, да. Да, кецовете и те там. Ето, а... примерно, 50 по 10-50 тренировки. Да. Значи, по за 100 кинта, още 2 ляята за тренировка. 3 ляята и една тренировка. Да, бати, това наистина, и... значи не Та, е точно такъв. Арът, дрехите не ги броиме, да кажем, no. купил си си там, макар че те заминават. Ако, си, ако си по-хубави, е приятно. Ама примерно, вземеш си клинич за стокинта, вземеш си тениска за ПСЛ, 150. Те ще ти изкарат 5 години. Може да не. Също, ако тичаш парк, ако тичаш някъде в гората, ще се изпукат гаранция. Да, 100%, нямам как. Но пак и 150. Оре, 50 стики, вземеш една тренировка си става 5 ле. Става 5 лева, а ти да. Да знаят, защото ли какво се бъркат, ако почват. Не по така, иначе няма как да стане. Макар, че вето ми разказа, тя чета някаква книга за едно племе, там там мамарите или нещо такова беше, не са страшни бегачи, не да не си чел за тях. Тичат там по 4 километра, пият някаква ракия от кръв, как те едва ли не тичат боси, с некви такива прави подметки, с сандали сандали. и, и даже Ивета ми разказа това е много интересно, знам, дали въобще е истина? Така едно време, най като изкара и първата анатомична подметки, и това има, има голяма реклама и се оказало, че всъщност това не помага толкова много на стъповато, защото така ти стават по-лениви, нали? Че има обратния ефект и сега има някаква тенденция хора да тичат с по-прави стелки, не знам ли? Колко, да, да. Но не, не стелки, ами подметки. Подметки, да. Има... Аз не знам дали има смисъл да говорим за това. Ма... Yeah, това ще да го е тема и други хора да, да го, друг, го правят. Друг, друг, но... Аз само исках да питам, да, това друго нещо, да, това нямам въобще, нямаше прекъсвам да говорим, но... При нас, както съм 96 кг, винаги сметам, че... Сега за мен няма да е полезно да тичам. Защото аз съм 1,82 и на тези кг би трябвало да сваля поне 10 кг, да почна да тичам. Тоест, има, сега за мен би имало риска, ако тръгна тичам, от контузия, нали така? Ами, не, аз не вярвам да е така. И наше... Мисъл, има ли да хора, които тичат типат на ръка? На нашия приятел Диан Петков. Първен маратон на 120 кг. Mm. Така, че... Да бе. А, не, бе, на 120 кг. За да. колко време? Аз за че. е. Да петка такъв Брао. Това <същи> <същи> направо не е истина. Така че няма проблем. Аз и, и ги гледам и по нашите състезания. И, и въобще mm. на всякъде. нормално е някой човек 100 кг. Да избутам маратон. И то за 4 часа е половина-пет. Да. е добре. Това е хубаво. Наши хората да знаят, че това не е също причина за отказ. Не, преди всичко да бягаш, ще болят краката. Но при нас момента много съм намалил бягането mm -hmm. до един път на седмица и това бе наболяват ме, ама mm -hmm. е така, правиш едно-две бягания в една mm -hmm. седмица и на третото вече спира спирадата болят. Свикваш? Да. Не, не не, свикваш, всъщност нагаждаш се. Нагаждаш да се, да. Ме. Не да свикваш на болката, ми тялото се връща към mm -hmm. това, че към... Mm -hmm. как да го кажа? натоварването, да, може би, да, или... Да. Не, не се от този вид натоварване. Mm -hmm. Нали, може би, ако почнеш от нулата да бягаш, по-дълъг ще е тоя период с боленето на колената. Ще болят, гаранция. Да. Ако, ако нямаш някаква така физическа култура. Mm -hmm. Нали, аз винаги съм имал някаква от малък тренирам баскетбол, mm -hmm. после имах някаква дупка, в която станах 92 кг. И... 26 килограмовата дупка, нали? Да. А, да. Но, но, нали, да, да, аз лично смятам, че, нали, ако спазваш, нали, съветите от интернет, малко ходене, малко подбягване, като заболи спираш, mm -hmm. на другия ден пак пробваш и така леко-полеко се нагаждаш, свикваш с това движение. Mm -hmm. и... Там, но след това просто да намериш това да е спорт, да. защото може да не е това спорт. И да, да. Темата, поне основната ни тема нали, беше режимите, То има, има ли директни доказателства и пивна връзка между, а, да кажем, нормално бягане и, нали, и отславване, защото аз когато правих НВД, нали, Бях чел много и тогава бях стигнал от пълно малумие да ти кажа, сега го отчитам но, или не толкова, но правих високоинтензивни интервални тренировки, спринтирам като лу, там в училищния двор, хода, спринтирам хода и накрая ще ми се пръсне сърцето, идеята нали? е от голямата девиация в, в пулса, че тялото бъска и, и гори мазнини, защото казаха, че ако бяхаш маратон и гордо долу си в едно темпо, тялото свиква и, и не гори толкова много мазнини, но нали? има много голям плюс върху, там кръвонос, система и въобще нали върху, върху тонус, но че директно само с бягане няма май как да свалиш толкова Ами има Или... някаква история, ряд, аз така и няма разбрах, но първо, нали аз съм го правил това, като слабнах много такива с лонгборда, наистина по-скоро беше интервално и действа, но тичането с а... нали с някакъв нисък пулс, дълго време, дори чистоходене, в лонг нали, терм ти сикваш да, да гориш мазнините, нали, които са ти мазнините а не от вечерния mm. дробг гликогена. И изглежда става и по двата mm. начина, просто трябва да го правиш по правилния начин. Mm -hmm. не, mm -hmm. не, не просто да бягаш по със сладко или да хапнеш сладко. Е, или да, дебяя, не, да. Това е много важно, че го казваме, започваме. Защото това въжи и за, за периодичното годуване. Те, те гората, гура, които ги го следвам, това казват, ако нали, не си ял 16 часа и, и, да кажем, спираш да постиш, веднага не отиваш да ядеш пастички и тортички. А пак нали, някаква нормална храна. И то под нормална ние имаме предвид нещо, което не нали, в него да има и салата, да има някакви зеленчуци, минерали, витамини, някакви нормални съставки, а не е обработена толкова с много. При нас много обичам да ям месо и абсолютно съзнавам, че силно 10% от месото, което яме, е пълен букук. Предвид, че от всякакви места е ефтино и скъпо, е не от месото на Левонха, път с дето. Не знам откъде го взимат там по столя, киото. Но като цяло това е риска с месото. Но това е много ваше, казваме, че не, има значение какво се яде. Сигурно много повече дори от това, в прашката активност. И това са всичките фитнес манеци, това казва, че реално 70-80% е food intake. И всичко друго е останало, нали, като някакъв такъв enabling фактор, как да го преведем, такъв обосовяващ. Обаче, ако ядеш на 100 бокуци и по много, няма, няма май да стане. Но да имаш стоя, един журналист, който с Макдонс беше отслабнан, помниш? Не. Само това пукаше, обаче и вид въртуваше. Не, не, е но... Ама... ...после ще ти е някакво гадно, нали, да не? Еправедно, квартирант, с при Милко. <сък> <сък> <сък> Възпави спорта. И, и, да, Я, и три месеца мисло, само до LED, uh -huh. И. Свали ли или? Свали 15 кила и. <си> а, и, и а, така. И стана батка. Обаче, качва това месо, се чувства супер зле. В mm -hmm. крайна сметка. И сега пак е качил някакви кило и почти не спортува. Mm -hmm. Но каза е сега ям месо по един път на седмица. Къде no. да ям? И някакво супер стих, много по-вре се чувствам. Mm -hmm. Абе има, човек, аз не съм така. <си> и сега, сега такъв. Дори яде с мен салатът и нали, каза, е, бах ти якото, нали, по добре се чувствам, ао... Некам да, Дамиаля е ти взема на някакво месо, да сложа към салатата и той е, не, не, не, по-обре така, нали? <към> Да, да. Е, има, има толкова фактора, сега да кажа, съм в голям мисъл, не че толкова съм фен на месото, но много обичам как вкуса просто. Иначе нали, съм окей okay с всякакви режими за хранене. Но има поручи кофти и гледат животните, второ, като ги убиват, те, всеки гледа тези филми там, как ги колят едно след други, те знаят какво става, между поче, те отделят тогава някакви хормони. И после ние ядеме те просто ти. Съсигурност, защото не има връзка, че пием колкото повече ядеш месо, толкова си по-агресивен. Не мога да кажа дали е така. Обаче, могъв, като, като нищо и да е така. И аз, ако праца председницата, защото и ветре не е толкова много месо, хода с нея в мова, тук, България и там има някакво Вело. И то там има и неща, аз съм си ям. аз гледам да ям без месо човек, защото факт е, че като се напукам събота и неделя с някакви скари и, и, и ниси ме е много тежко. Сега, аз като човек, който я месо го казвам, ако ям пияно салата и, и да кажем дори нещо тестено паста без месо просто, или само супа, приедно и салата, това на, наскоро го правя, ям, пияно супа и салата и се наяждам. Малко калории няма месо. супер. Според мен, когато се махнем, месото и се ограничи, също човек може да свали много от тази работа. Да, ама Тря... трябва да се подготвиш ментално, mm. нали, че че се наял с малко. Да, mm. защото ако не си свикнал, mm. нали, някакви такива огромни обеми да ядеш. И... Е, да, той да се те да да чак милко ки шокираше хората, той с сланина яде. Човек така сланина режи и яде там луканки канки различни. Е, с те, да, просто нов кеф на сланина. Сигурно е яко. Mm. Аби, в един грам да кажем, в един грам мазнина има е 7 ккал, нали. А, и, и, и реално пиону това е идеята, като ядеш повече мазно, че с, с, с по-малко граммаш като храна получаваш по-голямо засищане и по, много по-късно угледняваш. А предимно ако ядеш някакви валихидрати, особено по-прости, някакви сладки истории, тялото много бързо ги разгражда. Освен това ги разгражда веднага. Те сладки неща са приоритет. Не харчи от скодираната вече мазнина и, и в резултат на това много бързо угледняваш и тръгваш пак да ядеш, пак се дигаш инсулина. Аз вчера гледах даже едно видео и те обясняват, ако пина аз както съм с паласки и корем, нали, че това значи, че имам инсулина ми висок че очевидно не да, Явно представата за някакво хубаво тяло е да нямаш никакви мазини и да нямаш паласки. Аз знам, това е много трудно ми изглежда. А <към> се, се повече го отрича това. поне а и е за акаунтите, които да. следя. Не, И е факт, защото ето више Бебета, като се раждат, те не се раждат с почки мускули, а се раждат дебели и мазнинка, нали? Да, да, да. Ема там, сигурно, трябва на друга среда да, да оцеляват 9 <laughs> да. месеца. Какво казват твоите акаунти за това нещо, якаш и за паласките да ти каза, че. За... За... Твоите акаунти, които ги следят, какво казват там за паласки за скемба е, и още? С, там любими харкор певец на е... 50 години прави Айрон Менни. И, нали, с някакви си каузи. И сега се вханал някакво младо гадже, uh -huh. инструкторка. И наскоро пусна няква, някаква снимка от преди 3-4 години, как е била бодибилдърка. И, нали, дяко батка. И пуска снимка от миналата седмица, примерно. И, така, да не, ли нали, мускули. <laughs> Та, нали, това не е, не е правилното тяло, пак, uh -huh. пак супер готино тяло, нали. Да. Обаче няма смисъл от да, да пръщи от мускулни фивери от mm -hmm. а, кървоносни съдове. Ей да, е. да, като някакъв... бролер. Да. Ми има нещо такова, защото всъщност аз той милко беше слезъл под много нисък процент на ни подкожни мазнини, а бях чел някъде, че, че нормално в човешто тяло симпи, Моите, аз ни път си мерих някакъв в HP, до миналото година, нали вече не сме ечепи. ни мерих с някакъв уред и 30% ли ми излезе човек. Значи, представи си колко много мазнини има в себе си. А, 30% е страшно много. Не то някакъв уред, не знам, мога някакъв шанджийски, ама със сигурност не съм нали, на 7-8. Но въпросът е, че, че човек има някакви. Те, те, те са ти нужни за да оцелееш. Ето, вижте. Да. Ще... А, ох, като да, ако преди на цепена. Да. Еми, тя... Сега тук гледаме снимки на Ерика и Пауър. Ерика Пауър Пауърфит. Да да видим, да. Ама... на нацепена батка в женски вариант. Много да. хубаво момиче. Ама гледай сега как е. Това от преди няколко години. Сега си е някакво... Нормално бочерст. момиче, да. Ето, е, да, да. Е, сега изглежда много по-женствен човек. Да, пък, пък си същата батка. И тя си прави ранмени. Ти прави се ранмени, Не. Аз само олимпик съм правил. Може би аз си маратон не съм правил често така, mm -hmm. защото много мръзи. Я yeah, това пак тя ли беше или не? Yeah, не това, това е нико е друго легенда. Добре, това после ще му открехнеш. <laughs> Иначе да, за, за мускулите така е. Това е някакво състояние, което явно не е чак толкова common или общо казано за всеки ден. И затова хората, които го правят главно са професионалисти, нали? Не всеки модел за ангелов е бати. Абе май всеки може, да. Не, въпросът е, че не всеки иска да. Не всеки иска да. Или... Той Лазарангиофас, като чета за него човек, това е скандално. Той се оказа, че е някаква супер легенда, там са едни милиони последователи. Десет милиона. Да, да. И всеки се чуди да дали бил натурален натурал, или, не, нали? И, и, и, и се оказва, че хората, които най-много хейтери, познай, кои били българите, разбира се. А, бе, той е всички разбра, че му бил фейк аккаунта. Аз чудя да за бърдата, че е дошло, че му е фейк, ама не знам. Не, не, тя може да е фейк, ама. Не, идеята е, че поредния който си а, лайкове. Не, ми като нищо, човек е някакъв там фитнес инструктор. Да, защото 10 милиона фолора, ама в време а -а. Ня някакви възможно най добавки такива. Е, да да мине тънко малко. Не, не, не, не, не, не че са тънки или такова, но някакви ти виждаш, че то бранд е някакъв измислен, или си е негов и така го измислил, но а -а. го се едно... Е, е някакъв да. топъв допоп, да нали? Наскоро така му цъхъл в сайта. Ня в сайта му влизаш и много готово е направено, колко пъти се храниш, колко спортуваш, какво едеш и знаеш след 2 минути аз сега тук дая 20 лева и ще ти пратим е уникалния режим на имейла, нали? Тепер че оттам прави... А това да. с, с режимите а -а. Е... е някакво новото модерно, нали? Е... <coughs> Пак някои от другите аккаунти, дет следвам. Пак те повечето са, нали? Vegan Iron Man и Vegan Bodybuilding. И... При Ноеса за по 2 долара ми план, нали, само с рецепти mm -hmm. на седмица, 2 долара на седмица, <coughs> което не, не са малко. Ника схожи 5 лева тичането и това и то да, става. Да. Е, <coughs> за американца. Да. Макар сте американците не са по-добри от нас. А ти точно ще кажеш за американца. Моята теория едно време смислях, че пило в Америка, поне там, и в много развитите държави, Привилегията да си слаб ще остана очевидно за средна класи за богати хора, защото колкото си... А, чето точно в тази връзка някакво уникално изследване, пак там покрием дете, която занимах, някакво, някакво селс, някакви миньори, които всичките супер слаби, нали? Защото по 5000 калории хач на ден и после изват там по-добри времена, почват да вкарват някаква така по-обработена храна и всичките затластяват диабет и умират там млади. И хората това обясняваха, че въпреки, нали, че се бускат с идиоти с кирките, като идат бокуци и нали, много брашно и тесто, качват те кива. Въпросът е, за американците там, дали вече не са стигнали това, това е ниво на развитие, в което за да мога да се поддържат слаб, трябва е, първо да даш пари и време за спорт, ще второ да даш пари за някаква нормална храна. А по-бедните ще са дебелаци, ще умират на почти 40 години. Ето е. Това е, е, те... То Запад... е западния е. свят, също като България. Там голяма част от mm. хората са бедни. Mm. Даже. Се по, че си мисля, че България по-малка част с хората са бедни сървнения, нали, с Прехваленият западен свят. Най-много айфони на глава от население, сигурно сме ние, Най-много мерседеси. Да, и то не сме. случайно. Не, то го има това с айфоните и с мерседесите и всичко. Не сме само ние гробница за стари западни коли, И дори това по американските филми, как нали лице остава старата кола на, на, на синовете и на дъщерите си, е точно така хората. Си карате там 30 годишни М -м. морги. Не би да, то си е... Хоели сме практика? на място, видяли сме, така е. <сълз> да. И там хората спът по улиците. Дори в Филаделфия, като бяха <сълз> там, не хора дет спяха в, в общината. Представяш си на Московска 33 да налягат спрена, <сълз> да. Е? Уже там на жълтите повет Да, Данчето и Бойко ще ги изнесат с банър, Директно Багер, да така, че mm. май сме дори по-успели -по сме. Да. И нашия това се сетих, някой, някой го беше пуснал във Фейсбук, всъщност не мога се такова няма значение, поне с тази цялата нали, лудост покрай и това периодично гладуване, някакви там топ и ота човек, те вече а, а, минавали в режим на биохакинг и пивно какво бе било това, пет дена нищо не едат, и един ден вече едат. И четох наистина, аз, аз, аз, аз, аз това казах и не на го написах там на едно момиче във Facebook на Танислава. Това не за всеки има хора, ако не е 12 часа, ще му стане лошо. И аз мога да издържам на глад. Обаче не знам, не мога да спестя 5 дни, ако няма човек. Според мен, е, сигурно, трябва да съм затворен в клетка, ще изтрещая. И ще, ще припадна три пъти, не знам. Струва ми се вече, че е Ти, като кажеш, бил хакингай, си отта. От няколко години, но нали, модерно-айронмена и триатлоните сред я зарязват голфа yeah. и нали, че от доста стати, как такива хвалят с кулелета за по 20 бона, oh. е, гледайте какво стана, и как взима ли Apple, за да, oh. да, да, да направят Iron man и да го направят добре, yeah, get... и как са по добри от ceo нали, на съседната компания. Uh, да. Съргнования и... между ceo -т. Да, Да, има вече смята на на ултри ниво, нали. Uh, тя, тя година бухаш химикали, нали, за да... Ама човек има нещо такова, четох за този елът мъск, то е. Не, спорно лично се за мен. Обаче четох някъде, че той спи 4-5 часа на денонощие и, и не мога да повярвам, защото ебаси, не, аз вчера си гленах, вчера мина под това, мина Apple ивента и после коквах до 2. Абе че и станах в 8 почти. И съм спал колко 6 часа и се чувствам не много добре, а 4 часа на ден ти ако спиш, не знам, на какви дроги трябва си, за да мога да съществуваш човек. Ей, сигурно той спина парчета, такова. Да, па все пак имаше и гаджет му, беше Amber Heardner и тази биващата на Джони Депп, сигурно това е помага. Да той е. То е сигурно, един час, а един час после, едно време беше много модерно, там, в, в друг а, такъв IT-форум се обсъждаше, нали. С ето по 20 минути. Да. Пауърнапа. Даре, но, но беше някакво... Хората си каха на 24 часа в режим сами е така на 2 часа с по 20 минути. Но и разпраха там какви добавки се взимат, нали, за да... да. да Има някаква игра и там с циклите. Ама май, май се отказаха после всичките. А в същото време, нали, нали пак за селебритита, Андриана Хъфингтън, тя обратно, тя... Прокламира дълбата mm -hmm. спане. Имах Beauty книги. sleep. Да. Не, не, тя е някаква по 10-12 часа е любима, да и го фали това е. Аз не, могъл, не ми става лошо в... да този да боли тя Да, Имам, имам някакво <coughs> плато такова нали, което стигаш, окей, ти е да спиш малко повече и в един момент изведнъж ще стръпваш и <coughs> да Скай, искам да избягам от това. Но има някаква игра с циклите, аз едно време когато взех е това ми банда, първи, втория е, и първият, е, май, май втория вече седеше и с цикъл на Съния. уже това го взех, защото имаше някакъв вариант, в който то вижда горе-долу в фаза си те буди там Early Alarm, обаче нещо го спряха, не работеш. Това не има тази идея, но лягаш си в 3, ставаш 6 си добре, и лягаш 6, ставаш 8 и вече си супер зле. И някаква идея с циклите на Сън там обвързана с а, там първата фаза, rapid iMov, една сикфома, по-скоро по по безсън не може. В едно време и вълтере пио по 40 кафета на ден, човек се друсали с кофин, нали, да спът супер малко и да пишат някакви хубави неща, да създават. Обаче бесънието, не знам, според мен е, не, знам, не е на е окей, е но, но изпадението, пък преклено дълго, силно и то не е на окей. Човек не е, не е създаден бажа да стоп. Аз така всъщност се зарибих на интермитент фастинга с военската диета. Тава един пич има, един PDF, той даже може да се намери, нали онлайн го има. Ако напишете, оя, да, че ви излезе. Не може да се каже човека. И той това обяснява, това е едно време. Не живее като както жив... човек, е живее едно време. Ходиш, ставаш, там му и вежди един път на ден. Като пале да. ама с друго време. <laughs> Между това за хора, които имат диабет, там ай, тип 2, има и те нещо, но работят. Нали, сурово яство и веганство и, и там палео истории, по-малко обработени храни, не То ма е задължително така. Поне аз, приятелите ми с диабет, нали, които, с които по-често си общувам, те си го взеха много на да. А има ли хора, които са били с, с, с инсулин или те са просто на хранителен режим, не, не, не, не трябва да имат инсулин като добавка или? Ами, то там е... стигнали ли се до инсулин, цяло много рядко има връщане назад, но то малко там е... Просто можеш да го намаляш, нали? ти, защото си слагаш колко ти е нужно нали? mm. там на базата на това, колко си я, нали, колко въглехидрат, и си, и си биеш толкова инсулин, да може mm -hmm. да ги обработи. И казват нали, как, намаляват в пъти инсулина, който си слават. А ти ставаш зависим това малко, като херцата на това. Не mm -hmm. дали не можеш това... Аз това се надявам с теб и нали? ето и там, като е по още е новите неща. Да може да мисля много по-лесно да се тестваш, да има обратна връзка, нали? Още е там с някакви япове ти, да ти дава телефона, някакви Ами преподълък. то век, вече е измислено до голяма степен. А, има... едни такива помпи за инсулин, в които, нали, ти имаш си инсулин и ти слага, нали по... на някакви минути по капчица. А не е... Ума към ностоп към тебе ли трябва да или... Да, да, си сигурно. Като има... Раз, различни... Различни сайзове, различни размери, нали, има mm -hmm. от голям колкото пейджерите от едно време mm -hmm. до не по-големи от Apple Watch, нали. Mm -hmm. Обаче всичкото е на цена е тук е приятелка има огромен проблем с това, че в България не, не цидраната каса не ти поема инсулина, който подходящ за, за тези mm -hmm. машинки. Нали? Ария, ти ще си купиш само машинката, но инсулина, който mm, трябва да сложиш на консуматива, да. трябва сам да си го плащаш и... Нали, реално скъпо е, но тя каза, че като почна да използва това, че, така като си го поставя равномерно, нали се чувства по вре защото сеща се някакъв инсулинов mm -hmm. спайка, като си направиш и пак си хахохихи малко. И... Намалила е половина използването на, инсу, на инсулин, само от, от това, че да, го созира да, правилно. По -по правилно да. После като с още нали, подобряване на, на режима си, още по-добре още повече намалила mm -hmm. инсулина. Защото нали може да си го следиш и нали, нената машинка е някаква супер бейсик, като пак има вариант, mm -hmm. само да ти винаги задаваш колко да ти слага, Имаш обратна връзка да ти. Това пак е някакъв фичър да ти мери за харта. А, е и... това е хубаво, да. А къде са е това? това на ръката някъде? Еми на ръката, да. На ръката мощна конена има различни нали, такава, различни видове. И нали, това е по-скоро някакъв въпрос на време. Може и компирация. Конспирация да има вече всичко да е измислено, но. Да, нали, да. на част положичка за да някой. Да ти доплати арендито. Е, да, да. Но, да, със... Но да, със сигурност виж това, както ако дава ви обратна връзка и вече пък на базата на това и, и ти мери кръвната захар, до един момент може да се редуцира много, да кажем, много по-малко да ползваш, не? Да. да и... Но въпросът е, че хранито и режими помагат, де, Защото ако ядеш и сладко... Аз това беше едно от нещата, които наскоро ме стресна. За тази, тази година си правих кръвно изследвания и кръвната захар ми излезе, то 6 и нещо трябваше да бъде, а тя ми излезе малко над 6 и нещо. А там някакъв лекар беше такъв като, като нацист, един слаб, е, мисля, да, в България всякакви лекар има и дебели слаби, и то беше такъв някакъв като немски лекар, слаб висок с ни чула. И той казва, тук пусни си някакъв кръвен профил. някакво следване, което три месеца назад ти дало общената стоеност. Вика, защото това вика е пред диабетно състояние. Аз супер много се защото сто ден не бях пил, но когато не пиех, пивам, когато не пия го хора, се позволявам да яма малко повече сладко, защото пък е, бати трябва да имаш нещо, каквото. <laughs> да ти прай кефа. И после направих това излезване и окачих, че е в норма, нали? но ми беше много странно как откъде е майка му старе, как ми беше кръвната захар висока. Аз гордо се пазвам нали? и пак. И според мен имаме някакви изследвания, на съм, .е. защото с голям рази баби, дявол, имате, старски старчески диабет. То не, не, че сме старци, ама трябва да се пазим. Това според мен е много яка заплаха с кръвната захар и диабет като цяло. Е, 10% от хората са не имат диабет. Mm. Е, един или друг вид, така че. Трябва да се съмисля тези работи. Ти правиш ли следване, пълна кръвна картина? Мисля, предполагам, че има такива по прегледи, един под годината е, и... За хардта винаги ми е в ниво. Mm. Тук ме отдрям га... горната mm. граница. Аз се притеснявам. Примерно е ме, при онове, това, дека е, си говорихме за, за джанка и вегетарианците, mm. Случвало ми се три да са ми над нормата, mm. което е някакъв принципно... No sense, нали, като не ядеш месо. но yeah, като прекаляваш с сладкото и това, ya, да, то се превръща в мъзни, в крайна сметка. Hey, da, da. И това, това ми казаха лекарите, като ти си како пращ, нали. Да, хим не месо. Yeah. Ама е така по корпорациите. Аз се съм в някакви по 100 човека, 200 човека. И всеки ден има рожден ден и има ден и ядеш yeah. баклавички и бомбони. Да. И накрая. А, много е трудно да, да не пиеш така. Или да не ядеш някакви глупости. Да. И така. се наговорихме на глупости. Да, ами... Един час. Един час, значи, време е да слагаме точка за това да. издание. Се благодарим на спонсорите. Тоест, ние. Да, да си вземем поща на кафе тук. Така. Точка. Аз си няма име. Няма да има, сигурно. И с Богом. Чао. Чао. чао.